Eleccions municipals 2011. Entrevista amb els candidats. amb la ronda d'entrevistes als candidats per les eleccions municipals del 22 de maig amb un dels nouvinguts. Per primera vegada, Solidaritat Catalana per la Independència es presentarà Tiana per intentar entrar al govern municipal. Ho fa amb Josep Maria Viaplana com a cap de llista. Benvingut. Hola, moltes gràcies. Doncs primer de tot, com encara en la campanya electoral? Com encarem? Doncs mira, primer, evidentment, com tu ja has dit, som nouvinguts i per tant donar-nos a conèixer, donar a conèixer una mica les idees, donar una mica a conèixer el taranà, la llista de gent i, i fent propostes, fent propostes tant, evidentment, el seu partit independentista, doncs, eh, en clau de país i, evidentment, si són unes eleccions municipals, doncs, fent unes propostes molt concretes a Tiana. De fet, ara ho deia, no? al llarg de la precampanya hem posat molt d'èmfasi en parlar sobre la independència a Catalunya, però quin projecte de poble tenen? Eh, deixar a banda, diguem-ne, eh, que el tema de la independència té, té unes conseqüències dintre del poble en quan a, a pensar i actuar. Com si com que tenim un, un objectiu clar, que és el d'arribar a ser un país independent, eh, també molt el tema de la transparència, el tema de la regeneració democràtica i sobretot el canvi de tarannà hi ha molts tianencs i tianenques que estan molt preocupats per què dona la sensació, aquí a Tiana concretament, però vaja, a nivell polític global també, que moltes vegades els que estan a les institucions estan més preocupats doncs, de coses de partit, de baralles internes entre partits, etc, que no pas en fer la feina que, que els hi pertoqui per les quals els han elegit i els hi estan pagant els ciutadans. I per tant això s'hauria de mirar, no sé, quan ens ho trobem a dintre, si sí, potser llavors ens entenem el per què o què, però ara mateix des de fora no, no entenem el perquè no es va de cara allò per la, la qual cosa han estat elegits, no, no ho acabem d'entendre. I per tant, quina alternativa proposen? De quina manera proposen que funcioni un ajuntament? Home, per exemple, nosaltres en el, en el programa posem de que ens, eh, eh, proposaríem de que cap regidor estigui a l'oposició. Això és una cosa molt difícil però realment de que tots, i cadascú des de les seves idees, des de la seva formació política, intervinguin d'una forma o altra en, en la governació del poble, i sobretot a partir de les seves capacitats. A part de que cada partit millor està més especialitzat en unes coses, cada persona té uns, uns àmbits en els quals doncs, professionalment, o a nivell de, de Taranà o el que sigui, és el seu fort i és una mica aquesta cosa que s'està dient des de fa un temps no? estem tots en una barca que hem d'anar a remar tots alhora i en la mateixa direcció ara mateix, per exemple, una de les prioritats importantíssimes i que no se li escapa a ningú és com des de les diferents institucions en aquest cas des de l'Ajuntament podem lluitar contra la crisi i els nostres ciutadans ho estan passant molt, ho estan passant molt malament i a veure què és el que podem fer des de l'Ajuntament, amb les mesures de les nostres possibilitats, buscant recursos, potser no, no tenim unes grans capacitats des de l'Ajuntament, però podem buscar recursos, podem ajudar, podem assessorar, podem fer moltes coses. Penso que si hi ha ganes es poden fer moltes coses. I una de les idees era aquesta. Si pot ser que no hi hagi cap regidor a la posició, que tothom col·labori Uh, uh, uh, d'una manera o altra amb, amb totes les tasques que ha a fer a l'Ajuntament, que són moltíssimes. De fet, la crisi que ha mencionat ara mateix és un dels grans temes d'aquesta campanya electoral. Dins del seu programa de govern, quins són els eixos principals doncs, no sé si per treballar en el tema de la desocupació, per treballar en el tema de la reactivació econòmica del poble? Quins són els eixos o els objectius? Veure, un d'ells, evidentment, és el tema de l'ocupació. Però, clar, l'ocupació també passa per la reactivació econòmica, és a dir, es, es posa molt d'èmfasis en el tema de l'emprenedoria. És a dir, hi ha molta gent que al quedar-se, per exemple, sense feina, la seva millor alternativa serà l'autoocupació o fins i tot el, el, el muntar alguna empresa. I avui en dia, cada vegada més, l'economia eh, permet que una empresa no sigui una nau industrial. Eh, poden ser moltes coses. Eh, jo i per exemple una de les coses que volem fer molt d'èmfasi una d'elles és un detall en que la, la, per exemple el que és la connexió internet a Tiana arribi amb fibra òptica amb gran velocitat perquè això permetrà la creació i desenvolupament de moltes iniciatives empresarials és un petit detall, no, no vull dir que sigui lo principal, però vaja, és, és important això és un dels molts temes que hem pensat que pot col·laborar. El fet d'intentar buscar recursos externs perquè una persona assessori tant a la gent aturada com a la gent que vulgui començar a fer negocis. Uh, fer punts de trobada entre emprenedors, possible gent que pugui... Aquí a Tiana hi ha, hi ha gent que té, que té diners i que té diners per invertir i ara mateix els diners estan bastant parats. No? Doncs, el poder invertir, fer aquest punt de trobada entre el que a millor està disposat a invertir si té un bon projecte sobre el qual posar diners i gent que tingui bones idees i que tingui empenta doncs, per portar-les intentar que això es bellugui uh -huh. uh, dins del projecte de poble que jo li preguntava al principi, quins són doncs, uh, els punts febles que té actualment la vila i en els quals doncs, pensen que, que s'ha de treballar fermament al llarg dels propers 4 anys en quant a poble Uh, punts febles. Uh, a veure, jo penso que Tiana és un poble que, que, que és bastant, està bastant bé dint en comparació amb els pobles del voltant. El tema urbanístic, potser ha hagut un creixement desmesurat, això ja la mateixa crisi ho ha, ho ha aturat, de fet tenim un projecte allà a la Font del Ronyó, doncs que, que s'han fet els carrers i tot això i ja no, no, no s'hi ha començat a construir. Jo penso senzillament que les coses que s'han fet bé eh, es mantinguin i es, es potenciïn. Mm, no som no massa crítics amb les coses que s'han fet. No són massa crítics. És a dir, senzillament que hi ha coses que es poden fer millor, hi ha coses que potser no s'han fet i s'haurien de fer, en aquest per exemple, en el camp aquest de la, de la qüestió econòmica, però ara mateix tampoc no anem una mica a carregar-nos a res del que s'ha fet o pràcticament res. Uh -huh. uh, suposo que, que a l'hora de presentar la seva campanya electoral o el seu programa de govern doncs, faran una, una especial doncs, això incidència en les seves idees o els seus projectes, més que perquè al llarg dels últims temps, des de que es va anunciar que Solidaritat es presentaria a les eleccions municipals, doncs, està escorrent aquesta idea que més enllà de la independència, doncs, aquest partit o aquesta formació quitiana no té un projecte de poble, o no té unes idees per aplicar concretament en àmbit local. Què contestaria aquesta gent? Doncs vols que es mirin el programa electoral, senzillament. Eh? Eh, a veure, hi hem treballat molt, eh, sí que és veritat que hi hem treballat, diguem-ne, des de fa relativament poc temps, no, no tenim la trajectòria d'altres partits, la gent que estem, la immensa majoria, no ha participat mai en partits polítics, ni en projectes municipals, i per tant una mica hem partit de zero, però clar, som ciutadans, som ciutadans que vivim a Tiana i que veiem les coses que ens agraden, les que no, les que milloraríem, i per tant ho hem fet des d'un punt de vista molt de ciutadania. Eh? Hi ha coses eh, d'un cert abast polític, però sobretot hi ha coses molt concretes, molt concretes. Des del punt de vista del ciutadà, una de les qüestions doncs, que més preocupen, eh, doncs, relacionat amb el tema que comentava abans de la crisi, és els serveis socials, no? l'atenció, els ajuts, etc. En aquest sentit, teniu un punt o un àmbit de treball en el programa? Sí, tenim, tenim un àmbit. Una, una de les coses que caldria potenciar és el tema del voluntariat, perquè en aquesta època diguem, és difícil que els serveis socials tinguin gaire més pressupost, però sí que miraríem de, per exemple totes les persones que puguin sentir-se desateses, tant sigui doncs, perquè són ancians, perquè són persones amb minusvalies, per ser persones en que estan en una situació en què necessiten ajuda, eh, doncs posar-s-hi atenció i potenciar molt a la, la gent, la gent voluntària. I també una idea que està sorgint és el fet de que les persones un cop es jubilen no passen a ser inútils. És a dir, les persones jubilades que, diguem-ne en principi, no han de patir per la seva situació econòmica perquè tenen una pensió, eh, moltes vegades són persones que tenen una llarga experiència professional, que tenen molta vitalitat encara i que poden donar un cop de mà a molts aspectes. Fins i tot un dels plantejaments era el tema dels oficis, no? gent que que, que s'ha urat sense haver traspassat els seus coneixements al seu ofici i a altres persones, doncs, que tinguin la capacitat doncs, de, de transmetre-ho a dir aprofitar els els potencials que hi ha al poble i que que tiana hi han, hi molts, els que som de Tiana, ho sabem perfectament, no? uh -huh. I quins són els, aquells potencials, doncs, que cal això, posar sobre la taula, uh, alguns d'ells doncs uh, han estat sonant al llarg dels últims anys, molts anys com és l'àmbit cultural, uh -huh. Uh -huh. en la cultura, doncs quin seria, uh, o quins serien les propostes que que vos tes tirarien endavant. Mira, eh, per entendre d'una manera genèrica eh, el tema de potenciar molt la cultura tradicional, les entitats que ja fa molts anys que, que estan treballant, eh, el potencial de Tiana és claríssim i amb una tradició grandíssima de moltes entitats culturals, deixar la porta oberta a la, a la cultura que neix ara, especialment dels joves, però bueno, potser no ser dels joves, de, de coses que s'estan fent des de fa algun temps, deixar la porta oberta a les coses que no són purament tradicionals, i... Eh, Escoltar més aviat les iniciatives, que no pas que l'Ajuntament tinguin moltes iniciatives, perquè nosaltres som fermament, cre... no sé com es diria, creadors, de, de que creiem molt en, en què és la societat civil, bàsicament, qui ha de fer les propostes. Per què? Perquè hi ha una sèrie de gent interessada. L'Ajuntament que no pot fer inventar-se una activitat que al cap i a la fi després no hi hagi gaire gent que la vulgui seguir, no? Això per una banda, eh, coses a nivell de la, de la cultura, per exemple, eh, hem fet una proposta en el programa que ve per donada la, la meva activitat professional, que és el teatre infantil i juvenil. doncs és de que Catalunya no existeix cap mostra de teatre adreçat específicament a les escoles, al món escolar, que és, dir teatre pedagògic o el teatre amb continguts pedagògics, que és molt ampli, i el conec força bé, i això no existeix. Podria ser una proposta, crear una mostra, on es donés a conèixer doncs, el públic posentencial, que poden ser les, les empreses, les administracions, les, directament a les escoles, doncs, que hi ha una producció a Catalunya molt important de teatre adreçat específicament al món escolar i com això doncs, moltes altres coses. Alguns dirien però, que quan arriben a l'Ajuntament doncs, evidentment els trobaran amb unes arques municipals complicades i que per tant molts projectes que potser a priori doncs, hi han ganes de fer-los doncs, quedaran aparcats. Que sí. mm, és que de fet els projectes que fem, la majoria, això ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sempre hi havia ha que feia una mica d'advocat de, del diable i el que hem, el que hem sempre ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha possible ha en, en, en, en, en el redactat del programa ha ha ha ha ha ha ha és a dir, moltes d'aquestes propostes sabem perfectament que es poden fer amb molt poc, molt poc pressupost i es pot buscar l'ajuda de, de la societat civil, com dèiem, de, de voluntaris, d'alguna esponsorització concreta, però realment eh, intentem de fugir del jo faré, jo crearé, jo no sé què, perquè perquè ja sabem la situació. No, o si sigui, no la sabem concretament el dia que hi entrem, si és que hi entrem, doncs la en realitat però però ja ens imaginem que recursos econòmics pocs però de fet es poden fer moltes coses amb pocs recursos econòmics creiem, jo que estic a l'empresa privada moltes vegades m'he hagut de, de fer amb molt pocs recursos i realment amb la imaginació amb ganes i treball doncs es poden fer moltes coses i també una cosa molt important, deixant que sigui la, la gent del poble la que porti la iniciativa, la que porti la feina endavant Eh? no, no tallar-los les ales i, i, i, i sobretot no apropiar-se de les seves iniciatives també veuen possibilitats reals d'entrar en el govern de, de Tiana, recordem que van intentar pactar amb Esquerra Republicana de Catalunya per anar en una candidatura conjunta que al final doncs, es va frustrar aquest intent veuen que és possible doncs, que puguin obtenir algun regidor? obtenir algun regidor? No ho sabem nosaltres sabem els vots que vam tenir en les eleccions al Parlament de Catalunya Eh, sabem de que si aquí s'hi afegeix doncs, el, la, la, no sé, el coneixement que tenen de nosaltres les persones del poble doncs podríem arribar a obtenir algun regidor, eh, som prudents, però pensem que sí, que podria arribar a ser possible i de fet el que va passar amb Esquerra Republicana penso que és una cosa que ha passat també a les eleccions del Parlament és a dir, cadascú volia saber una mica quines forces té, no? Jo penso que un cop passades a les eleccions, un cop cadascú sàpiga als regidors que té, doncs eh, serà, una altra, serà una altra pel·lícula. ja es tanquen les portes a pactar amb algun grup polític de Tiana? No, no, sí, abans he dit precisament que el que volem és un govern de tots. El que sí que vam dir en el nostre programa és de que no acceptaríem que fos alcalde una cap de les dues persones diguem, que representen els dos partits... 'ència espanyola que sentim, és a dir que creuen que Catalunya és Espanya. Sí, nosaltres intentarem de que sigui alcalde, una persona doncs que cregui que Catalunya és una nació, eh, però que això no vol dir que els altres hagin de cada fora ni molt menys perquè fins i tot amb persones d'una opció tan llunyana com la nostra que és el PP, jo hi tinc bona relació. O sigui, penso, i que penso que a la mesa a l'hora de treballar pel poble això no ha de ser un impediment de cap manera. Bé, acabem ja l'entrevista, però té uns segons per si vol adreçar doncs, un missatge a la ciutadania. Bé, bueno, senzillament de que a molts de nosaltres ens coneix la gent del poble, ja sap una mica de quina manera són, els que no, doncs que pensin que això, que som una opció sortida de les consultes populars, que ens hem posat en política perquè, perquè pensàvem, quan va néixer Solidaritat, que faltava algú que, que respongués més a les inquietuds socials, sobretot nacionals de la, de, del país, de la gent del país, i també de la regeneració democràtica. És a dir, una mica la nostra idea, ja veurem si es porta a terme, és canviar una mica aquestes coses. Doncs Josep Maria Viaplana, candidata part Solidaritat Catalana per la Independència, moltíssimes gràcies. A vosaltres.